Bosgarren unitatea, Atarian, landetxean bat Animalia hau oso datarea da eta lagoanka luze ditu Isax luzea dauka eta lepoaldean normalean ile luzea edukitzen du Batzuk oso azkarrak izaten dira eta loerketetan parte hartzen dute Pertsona batzuei haren gainean ibiltzea gustatzen zaie, belarra jaten du Sing the Honey